Egezi, independentean araubide soziala, kenduko duela, errando joanen Astian Eduard Philippe Francieko lehen ministroak, kenduko duela gobernoak, janjak etxe berri jargo xibrota genprisa burua, gurekin uh, goitzuntan, oztaz mintzatzeko egunon zuri. Baguna Beraz bimila zortzitik helburua eh? du egezik laneian edo egritatan diren enpresaburuuen babe sozialaren eszigurtatzea bakotsxaaren irabazietan ohi da kotisazioan gero pagatzeko kotisazio horiekin eritasuna amauorrak erreta biziko istripoeta hereri estaltzen dira egan bezala lehen langile independenteean aldeko plan bat aurkeztu du erziaren kentzea aipatzen duena bi urte heldu urtagiraren lehenetik goiti beraz sanszak etxe begin nola berri hurien prisa bezala. Nik emanen dut ikus molde bat agunt neudea dena eta agian lege partean oso uh, uh, adostasun bat eta nestena sartuko. Eh? Ne ikus molde bat bakarik izanen da zerren eta holako gauzen lantzeko uste dut eta pixkaat eta juristitzu da behar den zerren eta uh, um, baldintzak heinbat uh, zailak dira... Uh, Pizkabe ezteko, zerren eta dependitzendu zoin eh, statutan e instalatua den, zer eta eh, ikusi behar da empresa egin egoik edo mikroantroprize de, de lako hiek beste estatutu elibatu kaiten aldituzte la. Ena, bon, horroko kiera iteko errezia ekin, errezia nola montatu zen, doi, duela hamar bat urte montatu eizan zen. Zan eta hirukesa elgarretatu bait ziren eta zailtasunak bad ziren eta hiruen artean eta jakite sohamak gutzeskasik uh izan diela beste uh, beste agangura frango eta enpresa handana batek uh, azsegatu ziren erresien funtzionamendua. Gauran Macronek deliberatu zuen beste maneraz eta lotaztea pizka bat eta uh, lan kontratu, fein, ur um, eta huier eta beste enpleguek duten uh, Um, asegurantza orokor batetan sartzea Zeta helburua zuen genai eh, duzu helburua una zela beinan estela ongi ibili edo ibilarazi Ah, Wayartinoko egzia zen bateuntza markjatzen e badira, ez dakit zumat eta e, zumataferahauszietan eta zumat enpresa eta enpresa buru e, gaizki ezari dituenak e, ibil molde hortant zienak e, ha urte zen oran. Hor bazen segur e, lanbat egiteko, Hoai hartuak diren eta baldintzetan, hori kusi beharko da, nola antolatuik izanen diren. gauza Gauzabata segurik, enplegatu eh, xume eh, baten eta independent horien artean izanen da, aleike diferentzia bat, ez dira biak eta normalizatuak izanen, ber eta zubi heinean. Eh. Ala ere errigimen uh, sozial, ala ere errigimen bera dute? Bai, errigimen... Oruko ga, erigimen, bes, langile bat bai. bezala? Bai, baina ez dira eh, kotsizazioak berdinak izanen. Beste eta ehuneko eh, hamares eh, goratuko dira eta hor eh, ezin bizia dukete enpresa eh, enpresetxipioiek. Hamek da, jiru milioieko bat badela zerbait gorabeera egizi eh, sistema horretaino ariartino zirenak. Hala, ipatzen duzu, nah, independente berrien laguntzeko, kotizaziorik ez pagatzea lehen urtean aipatu du Filipek, baita ere autoenprisa buru entzat, doblatzia irabazien muga, errezitik erregimen sozial horoko gerat pasatu behar litazke beraz, independenteak, aipatzen duguna. E, beraz, uh, kotizazio gehiago pagatzen dituzte langilek enplegatzailek argak barne, eta errandu zu, oraine, eh, ezintzinukete zuek hori eh, jasaiten alko bereala, zerbaita haipatu du, ala ere transiz, transizioaren egiteko, ez zuek bereala pairatzeko goratze hori? Bai, bada, bada bi urten eta bai da, fe, maiten du eta bi, bi urten epea e, horren lekuen ezarteko, e, jakitez, pentsu dut, e, izan hendien arra moldatzean danabatzeren, eta hor, emanik dira xede horroko horreli batzu, eta hor, lekuka, pentsu dut, eta izan hendien e, adaptazio edo e, arra moldatze batzu. Uh, ororen buruzuk, beraz, zure uh, e, ikus moldia eman duzu, ez zela untsa ibiltzen errezia, ibilen moldia ez zela ona, ala ere, aipatu uh, den uh, oren kentzia postuzira? Boan kentzia uh, ez dut pentsuatzen eta hain errezaden erraitia uh, uh, oso gauza bat bastertzen aldela edo oso bai eztatzen aldela, uh, beti uh, pentsu dut denetan badien trabak bena uh, Pentsudut gau sahona den, um, oho korean. Gero, uh, uste dut beharko den begiz eta arraigarri main baten itzulean, uste dut uh, gauza hiko heinbat fite egin diren eta uh, memento batez uh, uh, ehaiten dela gauza handana bat uh, eztabadatuko diela impresetan uh, eta uh, beharko dela langileen eta imphesa buruan harteko eztabada hori magnatuta uh, ola. Pentsu dut jadanik baden bena uh, gauzeli batzuenik uh, kasu emaiten dut zerbait izaten aldi da e, gaintit zelibatzu erraitez negoziak etelibat badielaik enpresen artian edo enpresa barnian e, izaten aldi da hor beste gauzelibat e, e, ikusteko unikusteko behar den nunbait kuadro bat haintzina e, jamaiteko e, e, uste dut e, e, e, zaila da orta pizka amintzatzia eta argunt teknikoak dira mm -hmm. Gehi hoik eta momentuz, erran eh, behar da, parlamentuak eh, hoitabian bakarrik dituela bai estatuko delibero hoik. Izan dira irailan segidan hartuik izan hendien eta deliberoak, eta beste delibero deliberoan bat, bi urte hidu urte barne zaiko dienak martxan. Hal uste dutgo eh, hainbat eh, kompplikatua da gan eh, eta gero izan handia negoziak eta elkar negoziaketak enpresen barnnean jo, hor, hor beste zail bat da, beste alor bat eta jourtane bada zerregan. Eh. Frantziako Gobernuak EGSI independentean araudibide sozialaren desagertzea planifikatzen du? Jean Jaques Txeberrri hargo eraikuntzako enpresa burua aste azken untako gomitagoizberrien. beraz, ereziak endu eta independente behin laguntzeko, errandu goztion uh, janrak etxe behi, kotisaziorik ez pagatzea lehen urtean du behien zat. baita ere auto-empresa buru entzat doblatzea muga, pundu batzu argitzeko behar bada, beraz, kotizazioak apaltzen malima dira, obe laguntzak dira, baina ez teha bestaletik irriskoa, babes soziala gutiago ukaitea, zerbait gertabali di? Ahena hoy segurik eta geu kasu eman beharko dena, bon, uste dut eta ehm um, empresa tipioien eta abiaskia gauza baten egaitia geu geho... Zenbakien mugiarazteko, erraiteko, ez dela Frantzian, e, Frantzia, Mementoz, e, Europan den eta enpresak gehienak agertzen dira, jorda eta lehen zailan. Salbu ahazten dute erraitea, ehuneko beroita hamarra. Enpresa tipi hoien edo microentreprise delako la eta bidez de la creació eta antolatzia eta berriz gehienak uh, antolatuak direla behen izen uh, izenpean orduan zerbait arrisku bali bad edo zerbait gaizki bilki balin bada uh, dena berengain da eta prekagitate bat izatena alda hor uh, zailtasuneli batzuekin eta uh, zinez xarrak izatena aldienak uh, kargi orientako. Oartaztez berriz eh, euneko beroita amara ez duela eh, hidu urte gaintitzen, statistikuetan, oa jartinokuetan. Ordoan, eh, filosofikokin ikuste dut gauza oikoro gauza onak diren, zer eta norbeitek eta behen eh, antolatzea eta muntatzea segur gauza ona dela, benagero kasu eman beharko da ze baldintzetan altsatzen den, eta nik uste hor eh, berresiki dut juridikoki ber dela hor arrisku andanabatek bat aztertu. Pentsa ditaike mituelen eta, dita eta ausagarri egitura pribatuen afera egin dezakela ere, horrek. Abaix, ah, oi, segur. Eta gero, bon, eh, gido, emplegatien eta aldetik eta hola, gero nola hartzen diren, bon, gero zer muga hoi eta doblatua da, e, gora, gora kada hoi, bon, gauza hona da, gero konkurentzia bate izaten ahalda beste enpresak gotorago heli bat entakoe, erraitez, bon, ez ber kriteriuekin ari, eta hor izaten ahaldi da, desikilibrio heli bat, edo, e, arrund e, izaten ahaldi da, e, gune guduka heli batzu ofizialen artean, eta hor e, gauzai batzu beriz eh, argitzeko gero bon. Gauzaunake badira haen eh, ikuste dut eh, betxi adosi izan bon... Guko Iraspaldian ez dugu eta uh, gure enpresan martxan. Da, uh, txamaiten dituzten, uh, uh, enpresa barnian, delibero handanabat hartzena halko diela, gero, bon, langilekin batean, bat dira, uh, gauza, gauza batzu hor, uh, interesentak izaten aldien, gero, bon, zer uh, ibilmolde emanen duten, edo zer tregua emanen duten, hoien lekuen ezarteko, Hor kasu ema meharko da, prudo eta hor bon badira. Legea zinez, zinez eta aldaketa gotorekin izanen da, eta hor... Uh... Nik uste, importanti zanen den, bon, alde batetak nahi dira zeindikatuak baztertu negoziaketetaik etetak enpresa etxipietan, bena beste aldetik, etxe maiten dut behar dela eta enpresa buru batek edo e bailangileke, bena behar dutela, nunbait sustengo bat e ikusteko, zer egiten alden eta zer, e zer zuzen baden eta zer ezten... E Ez Gauza batzue eberaz argitzeko, egiten duzu, behar bada uh, eiekilan, urtexuria uh, izaita kotitzazioen atletik uh, untxada, ere berrientzat, uh, urtexuria eran eranaidu, nahi dut ezpagatzia kotitzazioik lehen urtean, adibidez, uh, lantzatzeko, laguntzeko, gero kondutan hartua izan endea, uh, urtexuri huri erretretari begira ezbalimada kotitzazen? Ah, hoi, hoi, inakikeer. Aiteko bena, jora, hortku babanue maitekoe, eh? izaten alda, e, eh, nun kriterio faltsu bat, abiatzeko nik Abiatzen delaik, behar da lekua egin, eh, orduan presiuak, fosta interesentak edo apalak atxikitzen dira, benai jakitez urte xudioi, eh, fite pasatzen dela, eta urte batean buruan beharko dela kotizazioiek ordaindu, orduan kasuen beharko da, eh, hoien hastapenetik eta eh, kalkuletan eh, kontutan hartzeko, behar da. Ahol kluba bakarrik dute maiten, eh? Untxe, uretzen bali mazitut horokorki, eh? Jean-Jacques Echeverri. Da, bon, ez duz begionez ikusten duzula. Ala ere, ez dela oino gakotua, berdela, sola laxaldi hainitz, oino eh, gauza plantanez hartzeko, sozial mailan eta eh, lanenpligo mailan, lan, lanaren aldetik ere? Bai, e bon, partai deniz eta federazion dibatiman delakoan, departamendoan, eta hor ez tabada hoi kera maiten ditugu, bon, ez tira hono hasiak zeren eta sartziada, hor bakantza denboretan eta pausatu dituzte lege guziak, hor, pentsu dut eztaba tabada ahondiak izanen diren, gure hartian, ikusteko zer bai datzen, zer barnatzen dugun, eta zer manereta, zer neta uste dut, hor, gu enpresa buru bezala baditugula gure mugak, eta behar den jaleike errekin, Elgarlan bat eraman e, denen olertzeko eta behar bezala e, e, lekungainaik arteko edo e, langile eta enpresabuduen arteko harremanain sarnoki amaiteko. E, hor badida aldaketa kuntzadida, baina ikusi behar da geho gibelean egiazki zer gordatzen den edo zebaden barnatu behar dida gehi guztiak Agiriko beraz, nola joan hendiren uh, suratxaldiak aintzina? Eskertzen zaitugu astekoz, zure agitasunak ikagirik goizuntan, janazak etxe behi, milesker? zuri.